Каріну звільнили з роботи, і вона, втомившись від пошуку, влаштовується на посаду молодшого аналітика в агенцію інфузорія. Її шефиня – Квітка Василина, специфічна особа, яка викликає здивування своєю епатажною зовнішністю та нестандартною поведінкою. Та й колега Микола, той ще дивак. Разом вони розкриють давню заплутану справу, але це не основна загадка цієї історії. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Перша справа Каріни Автор – Олена Скуловатова Читає Додо. Каріна завмерла перед дверима офісу з табличкою «Аналітична агенція. Інфузорія». Кілька секунд вгамовувала дихання. Нарешті набралася сміливості і штовхнула важкі дубові двері. «Доброго ранку!» – прокричала в пустий коридор, то шогнула до свого кабінету. Окинула поглядом приміщення, торкнулася до великої срібної кульки, яка прикрашала пишну ялинку. Спіймала своє відзеркалення та усміхнулася. Підійшла до робочого місця, ніжно провела пальцями по клавіатурі, немов по клавішах фортепіано, видобувши приємний звук легкого поклацування і плюхнулася в шкіряне крісло. Це був перший робочий день. За місяць до того її звільнили, і пошук нового місця затягнувся, а конверт, у якій дбеливо склала за осядження, – схуд. Ще трохи довелося повертатися до рідної канави – села на Вінничині, де мешкали її батьки. Але вчора доля в образі власниці агенції її усміхнулася. Щойно коріна розташувалася, до кабінету увірвався скуйовджений парубок. Він балансував глиняним кухлем, над яким, немов мов кучугура снігу, височила кавова пінка. Прилаштувавши ароматний напій на своєму столі, кивнув до Каріни. «Я Микола, а тебе як звати?» Вона зашарилася, опустила очі та почервоніла. «Каріна! В сенсі Каріна!» Брови Миколи повільно повзли до гори. Перед ним сидів худий, короткострижений хлопчина, вдягнений у джинси та спортивний светр сірого кольору з каптуром. «Карен, може?» «Каріна, я дівчина, просто...» Запнулась і підняла сумні очі. «Вдягаюся, як мені зручно. Що в цьому дивного?» «Нічого, напевно». Зніякоїв. А ти купуєш одяг у чоловічих відділах? Микола відчув, що верзе дурниці. У його голові утворився хаос, який потребував негайного впорядкування. Ні, у підліткових, у чоловічих за великі розміри. Зрозуміло, протягнув, не мов би це все пояснювало, і поспішив сховатися за монітором. За півгодини. Тишу робочого кабінету перервав ніжний шурхіт тканини. Шефиня в багатоярусній веселковій спідниці та короткому топі, який оголював засмаглу шкіру, випливла до кабінету. Каріна намагалася не витріщатися, але зображення гусені на животі прикувало погляд. Жирна та зелена, здавалося вона от-от заповзе до пупа, прикрашеного вигадливим пірсінгом. Квіткова, Василино, я б зробив комплімент твоєму зовнішньому вигляду, але естет у мені обурюється. Хіба ж можна вдягати таку кількість різномасних браслетів до такої спідниці? Та ще й взимку!» Микола не виглядав з ніяковілим. Навпаки, здавалося, що нічого дивного в зовнішньому вигляді шефині він не помічає, «Якби ми не працювали разом стільки років, я б тебе звільнила за демонстрацію несмаку та критиканство, тож запам'ятай мою надлюдську толерантність!» Усміхнулася, і Каріні здалося, що на язику в неї теж татуювання. Квітка Василина з вдоволеним виглядом поправила волосся кольору глибокого лісового болота, демонстративно відвернулася від Миколи та поглянула на новеньку. «Микола працює зі мною від заснування агенції, тому ми поводимося як друзі. До речі, мого батька звуть Джон Ірвінг, він американець, тож називати мене по-батькові невдячна справа. І каже мені ти, коли чую ви, Завжди хвилююся, чи в мене часом не роздвоєння особистості. Каріна не зрозуміла, чи кіпкує квітка Василина, чи говорить серйозно. Хотіла спитати, чому агенція називається інфузорія? Тому що відповіді на найскладніші питання завжди прості. Квітка Василина підморгнула та граційно вийшла з кабінету – замітаючи підлогу подолом шурхливої спідниці. Каріна поступово втягувалася в робочі процеси агенції. Їй подобалася затишна атмосфера маленького офісу, наповненого артефактами, статуетками, африканськими масками, талісманами, різноманітними вазочками та сувенірами. Шефиня мала дивну звичку губити речі – Каріна часто знаходила гроші, а одного разу на поличці біля умивальника зустріла діамантовий браслет. Її дивувало, як така росіяна людина справляється зі складними завданнями і миттєво обробляє колосальну кількість інформації. Виконуючи чергове завдання, Каріна почула гучні голоси в коридорі. Хотіла визирнути, щоб подивитися на новоприбулого. Але Квітка Василина стрімко зачинила двері перед її носом. Довелося повернутися на місце. Коли відвідувач пішов, Квітка Василина зайшла до кабінету аналітиків, пошукала очима мастілець, видохнула та сперлася на краєчок Миколиного столу. «В нас гарна новина, публики мої! Є клієнт, готовий щедро платити!» «Платити за що?» Микола занурив пальці в кудлату чоприну та насторожився. «О, послуга зовсім дріб'язкова. Він має доньку і просить приглянути за нею кілька днів, поки з'їздить із дружиною відрядження». «Ти впевнена в тому, що робиш? Ми ж не агенція по догляду за немовлятами». «Дівчинка не немовля. Її вісім». «Однак це дивно, «Батько, ви не має трьох дорослих, нянчити одну дитину?» Каріна включилася в розмову. «Ставите багато запитань. Ми з ним давно знайомі. Не бачу підстав відмовляти. В нас наразі немає інших замовлень, то, щоб не сидіти голодними, мусимо працювати». Квітка Василина вийшла з кабінету, демонструючи, що розмова закінчена – а з аналітики залишилися губитися в здогадках. Червоний Альфа-Ромео, тюнінгований пінгвінами-танцюристами, мчав за місто. Каріна вперше в житті молилася. Манера їзди «Квітки Василини» сприяла пробудженню релігійних почуттів. На виїзному КПП їх спинив черговий поліціянт. Він довго та вдумливо вдивлявся у водійське посвідчення, зазирав під капот, обходив машину довкола, стукав ногою по колесу. Квітка Василина припустила на кінчик носа темні окуляри та спокійно спостерігала за його діями. «Відчинить багажник та покажіть аптечку». «Пане, ви витрачаєте на нас забагато часу. Між тим, як ваша дружина...» Прямо зараз непогано розважається. Поліціянт ототерило витрівшися на кітку Василину, яка провадила своє. На безіменному пальці обручка. Відповідно, ви одружені, але форма не випрасувана. Сорочка не пралася кілька днів. Коли з дружиною сталося лихо, чи вона поїхала, то від вас, напевно, б не тхнуло борщем, салом та чесником». Я б могла припустити, що ваша дружина завжди так ставилася до одягу, але заважає той факт, що на фото в посвійчині, яке ви мені продемонстрували, форма виглядає значно краще. Тож робимо висновок. Дружина до вас збайдужила, а це трапляється, коли жінка заводить коханця». «Їдьте, шановна». Процідив крізь зуби поліціянт, який втратив цікавість до вмісту аптечки та поквапився в бік цегляної будки з написом Даї. «Оце ти даєш?» Микола не приховував здивування. «Думаєш, вона насправді його зраджує?» «Саме так. Коли він до нас підходив, я бачила в дзеркалі, як його колеги зображували рогатого оленя та реготали». Ти неймовірна. Я це знаю, тож нагадування зайві. За міський будинок, до якого вони зрештою добралися, вражав стильною розкішю. На широких гранітних сходах їх зустріла покоївка. Вона повідомила, що господар щойно відбув, передала ключі та поїхала. Дівчинку, за якою потрібно було приглянути, Звали Соломія. Каріна, яка мала двох молодших сестер, швидко знайшла з нею спільну мову. Коли повечеряли, кожен зайнявся власними справами. Микола занурився в ноутбук, квітка Василина читала товсту книгу «Особливості зимування птахів на приполярному Уралі». А Каріна грала з Соломією в шашки. Затишно цокав годинник». Каміні потріскували дрова. На круглому столику миготіла вогниками блакитна ялинка. За вікном почалася сніжна буря. Блискучі сніжинки кружляли в хороводі і замітали підвіконня. Раптом блимнуло та пропало світло. Микола піднявся з місця. «Певно, вибуло пробки. Спущуся в підвал, пошукаю рубильник». «Соломія, ти знаєш, де така коробочка з важелями, щоб світло увімкнути?» «Це вона! Це вона зробила!» Вигукнула налякана Соломія. Вона забилася в куток дивану і обхопила себе руками. Каріна підійшла та турботливо обійняла дівчинку за плечі. Нахилилася до вушка. «Соломія, хто зробив? Покоївка вже пішла». «Ні, то вона!» Соломія тремтіла. «Мабуть, злякалася темноти», – вирішила Каріна, механічно пригладжуючи хвилясте волосся Соломії. Микола, підсвічуючи собі телефоном, спустився до підвалу. За кілька хвилин з'явилося світло, і всі полегшено видихнули. Бліда, налякана Соломія весь вечір тулилася до Каріни. Коли прийшов час лягати спати, дівчинка не хотіла йти до своєї кімнати, тож довелося її проводжати. Коли Каріна із Соломією залишили вітальню, Микола зауважив у підвалі я чув дивний звук, неначе босі ноги ляпали по кахальній підлозі, але коли присвітив, нічого не побачив. Спостерігаю уважно за всім, що відбувається. Ти ж розумієш, що ми сюди не соплі витирати приїхали. З цією задачею Каріна чудово справляється. Але, може, проясниш хоч щось? Ти ж тоді в офісі навмисне зробила так, щоб ми не бачили клієнта. І тут нас покоївка зустріла. Звісно, я нічого не роблю просто так. Клієнт – публічна особа і не хоче розголосу. «А як тобі, Каріна?» Квітка Василина мала звичку перестрибувати з предмета на предмет у розмові, особливо, коли не хотіла розвивати якусь тему далі. «Ну, спершу, коли я її побачив, то спантеличився, але придивився і, здається, вона мила і чимна дівчина». «Дивися, не закохайся!» Квітка Василина розсміялася, а Микола почервонів так, що веснянки на довгому носі засяяли, немов різдвяні вогники. – Ну, ця дівчина надто унікальна. – Не настільки, як я. Квітка Василина сховала самовдоволену усмішку за книгою. Вклавшись у ліжко, Соломія попросила розповісти казку. В одному красивому замку жила принцеса. Каріна вмостилася в ногах і задивилася на засніжену шибку. Вона вигадувала романтичну історію і захопилася. Коли нарешті дійшла до весілля принца та принцеси, дівчинка міцно спала. Каріна тихо вийшла з дитячої та прикрила двері. Прямуючи довгим темним коридором, почула ззаду рпіння половиць. Стрімко озернулася, але... Нікого не побачила. Певно, Соломія вибігла зі своєї кімнати. Подумала. Довелося повернутися, щоб перевірити. Але дівчинка тихо посапувала в ліжечку. Каріна розташувалася у своїй кімнаті. Вночі вона прокинулася і побачила, що біля її ліжка стоїть Соломія. Темне розпущене волосся сягало поясу. Безформна нічна сорочка робила її схожою на привида. Каріна пригадала, що Соломія лягала спати в піжамі, і відчула холод, який слизняком проповз вздовж хребта до мозку. Заметіль стихла, і на небі сяяв повний місяць. Маленька мовчазна дівчинка, освітлена блідим, сінюватим сяйвом, здавалася потойбічним створінням. С «Соломійко, чому ти не в Карина Каріна спробувала надати голосу лагідного звучання, але він хрипів. Дівчинка розсміялася рипучим, схожим на каркання сміхом, та вибігла з кімнати. Каріна зачинила двері на ключ і ще довго не могла заспокоїтись. На сніданок на всіх чекала на швидкоруч, приготована Миколою їжа сонцеподібна яєшня та вівсяна каша, у якій повільно танув шматочок жовтого вершкового масла. «Соломійко, чому ти спустилася снідати в піжамі? І навіщо приходила до мене вночі?» «Я не приходила». Буркнула, не полишаючи жувати дівчинка. «Ти впевнена?» Каріна намагалася проявляти терплячість, але мото